nekin tokatzen da go etxokoa eta gaurko hau etxokoa zen nhgam.eregan.r baiiz ren bihar da kainaako hogeita zorzi eta entzun diguzuegeari ginaera denbora guztia, basaiatzen ea lortzen genuen ba Mikelekin hitz egita eta rappatzen dugu kalean baiservbatibabo banatzen uste du Donostian bai Mikel, Mikela da? Kaohala eh, da bai eta gobaik kalean. Ala subi berri almarako subiberriak lensen eh, zona kankanearen eh, le, eh, el tok, tokian ez eh, orduan beitu oza sea, nada la masa de la masa masa eh, los tukodsuek eta agia dela eta berzer et, et, gauiluaren esku esku eskerrean seravateko eh, taberna batean bai Eta beronekin eta posibile da, eh, kondo kalean, eh, egiten duen berroi gradoekin donostian. hostian, eh? Eta berra batea juna, junaiz. A... Baina beste, doñoñoziko beste puntaldea juten naiz, ozeak, A... eh, en fin, horrela da. Batzutan, hola, Bu... ibiltzea, besteak, eh, peo gaiz zaharrena, eh, gaiz, gaiz, eh, gaizkiena, orduan, Baina, bueno, eta besteak hori e, futbol ikuste hori aur, e, telebista sí, aurrean, verdad, eh? Ay, claro, es verdad, eta, sí. Eta partibo bezalakoak ikusteak, ¿verdad? Sí ¿sí si sí, sí hay furbo, es eta, verdad. Eta, eh, barkatu baina egia da, biharko da, ekañaren horita sortzian, ekañaren horita sortzian, geiles, trans, mundu guztiak di, arrotazunaren nazioarteko eguna, eta, bueno, eh, Hori, pues nada. Zan eh, tolatu duzu, e, bakaren, dizugu demorazko kendu komika. Zan tolatu duzu, e, biharko zita eta azte bururako ere, bai, ez, bezde zita bat, ez? Ai, biharko, pues nada, zita dago, arratzaldeko eh, zazpiter dietan, bule, ez? Eh, hasi era manifestazioa, eh, gure leloa, urte honetan, transmarik aboio feminizada, eh, etxero kapitalismoaren, ez? Eh, aurka, ez, etero, etero kapitalizmarik ez edo aurka, eh eta hori da biharkoa arratzaldeko zazpigit erdietan eta hostilalean goi, e, gaueko amaiketan aurrean ez, e, jaren joren, e, jai, jaren txoko e, este, aretoan ez, e, egiako kulturetzea eh ezagutu jareñoan pues Khay Cristona DJ Valenciak Barcelonaan badator DJ taldea bat eh? eta baita ere gero e, performance emakumen performance eta sexu irauditzailea eh el cabaré, es cabaré, performances e, prestatzea. Orduan mundu guztiak eh posaldete gonbida pena eta itch eh ateak zabaliz hautete. Ordoan dena pues bakarrikan e, gogori nahi dut eta dena etortzea. Ba oso ondo. Are ginen komentatzen zuen weborria ta bertan, es, egan punto... .rg horretan horra agertzen da blogean sartu ezke horra agertzen da ba, kartela, kartel horretan gainera topatzen dugu gure lagun ondibat, ez? Dago kartelen argazki asko atelatzen dira kartelean Gure gure santien. santi Santi da gor baita, ez? Dago de, vamos, kriston argazki politarekin Hogeita urte borroka, homofobia, lesbofobia tras fobiaren aurka eta gerobait ere zure zure sea badago zure artikulo bat, es, bueno. sobre orgullo gai i libertad sexual una opinión de Mikel Martín. <risa> bueno, ora ez de zuhozko kontatzeko, baina bueno, nahi duenak irakurri, ba badakiena no oraju, eh, seganeko hoeforrira, está. Bai, bai, bai, no es que, da, ve, ve, está bueno, orrela da, es. Eh, arratuz arrat, ah, gaiada hori, arratasuna Baina, bueno, eh, ni es nahi sentitzen agotazuna maritzu zela, es? Eh? Orduan, hori, eh, han explicatu idazteko emoción batxut, es? Eh? Arazoa batxut eta errazonamiento batxut, es? Eh? Orduan, bueno, rela batxuko. Mm -hmm. Orso bolita da, eh? irakurri dut eta oso hongi dago, eh? Gomidatzen ditugu bueno, gure entzulea gaitare Bueno, daukazu nire permizu, eh? <laughs> Irakurtzeko lehi bat duzu Horaintxe bertan egiten dugu Horaintxe bertan Bueno, zu jarraitu kondo jauan atzen eta, be... Ia-ia no. kazi daudean, ja renferen zubian berrogeita mar metro falta dira eta bueno, jazta baderna Vale, Bagoa ba galditu. Bagoa bueno, ba gauratzea, biarkozita. Arratxaldeko zaspitaretan bule barrean. Bai, ezkerrik asko. Venga, zuri, venga, mi ezkerri. Entzilik irratia jarraitu eta behitu. Venga, baina, baina. Venga, musu, musu, ondibar. Venga, berdin, venga, ondo segi. Ezkerrik asko, bai. Venga, zuri. Aio.